se hace unha fin de semana extraordinaria. E deixamos vos a intervención de Pilar Ansede, que é a presidenta do Centro Galego de Barcelona e que nos fala das actividades e das moitas cousas que están a celebrar e que se celebrarán no Centro Galego de Barcelona. Ata máis vernos, queridos escoitantes.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 vai embora, ô oh mandador. Vai como tu quiseres, para como tu quiseres, vai como tu quiseres. Olha-se a caca e o chão, olha-se pois a caca e o chão. Eu não quero que tu queres, eu não quero que tu queres. Eu não quero que tu queres, eu que tu queres, eu sou de outra condição. Eu sou de outra condição.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 Faz como Tu quiseres, faz como Tu quiseres, faz como Tu quiseres, sei que caiu o chão, sei que caiu o chão. Eu não quero o que Tu queres, eu não quero o que Tu queres, eu não quero o que Tu queres, eu que tu queres, eu sou outra condição, que eu sou outra condição.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 Fala como tu quiser, fala como tu quiseres fala como tu quiser, foi a seca caiu chão. Foi a seca caiu chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero que tu queres eu não quero que tu queres, eu comissão tranquilizar. Que eu só não pergunto em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 Lá como tu quiser para na quando tu quiser estar na conta tu quiser escolha sem que cai ao chão olha sem que cai o chão eu não quero o que tu queres eu não quero que tu queres eu não quero, que tu, queres, eu não quero que tu queres que sou outra condição que eu sou outra condição queridos escoitantes, vamos a saludar a Pilar Anse, de presidenta do Centro Galego de Barcelona que nos vai a adiantar bastantes cousas que teñen entrevistas para, para finalizar esta tempada de, de 2024-2025 ou comenzar 24 25 20... bueno, vamos a falar con Pilar vella, moi boa tarde Pilar Boa tarde a todas e todos e eh, moitas gracias por, por darme este espazo, Xulio eh, eh, bueno, para explicarvos que Que, como rematamos, antes das vacacións que todos nos tomaremos para ir a Galicia, claro. seguramente e cousas que xa están medio axeitadas para despois das, das vacacións Porque sí que é verdade que estamos facendo a programación con bastante tempo Entón xa hai cousas do da vindeira de despois claro. das vacacións que xa nos poderemos eh, adiantar e nada encantada de estar con, con todas e con todos Claro, claro Bueno, eu quero dicir unha cousa para todos os nosos dentes Como ti eres presidenta Pero ao mesmo tempo de ser presidenta No teu traballo persoal eh, Dirixes algo moi importante Responsable de servicio de atención nunha empresa importantísima E entón uh -huh. Quizáis iso faixe que O, o, o traballo de pre preparación E eh, das cousas Que, que fan a, no centro galego de Barcelona Estén xa moi, moi, ben, me, moi, moi Machacadas Por exemplo, a semana pasada, a final de semana, tivés pues te tedes dúas actuacións importantísimas, o 7 e oito de xuño. A parte de parabenizarte, felicitarte por, o, por a festaza que, que celebraste des o día das, o día das letras e o día que este, bueno, esta gran festaza que se fai os 23 de abril, que odio o libro, non? Exacto, día de San Jordi, la verdad que sí. A ver, sí que es verdad de que eh, laboralmente eh, sí que me ayuda a planificar, a organizar, a hacer orzamentos a tiempo, a planificar. Pues, sí que es verdad de que… Y después todas las cosas, cuando se planifican… Todo vai, é, é máis sinxelo todo roda, aquí. roda millor roda millor. Broda, e non hai, non hai os, os imprevistos que sempre hai cando, cando claro. facas calcina cousa eh, sempre están máis controlados cando tens tempo e non facas cousas á última hora é verdade que sí, é verdade que San Jordi foi fantástico que ademais eh, que xogo tempo eh, a Ramblas onde estábamos ubicados estuvo, estuvo xea de persoas Moitas persoas se chegaron hasta nosos, están interesados nos nosos autores e autoras e, además, na literatura galega, cosa que me enche de, de, de satisfacción de, de ver como realmente en Barcelona hai unha curiosidade e eh, un cariño pola lingua galega. En, en interese, é un interese por por autores e autoras eh, galegos en lingua galega tamén. Vale, e muy a que muy, muy y, eh, y a ver que moi moi contentos e e o 17 de maio que eu sempre digo, eh calla o día que caia da semana o centro galego me traeu a decir sempre celebraremos as letras galegas o día da 17 de, de, de maio, pois pues a verdade é que foi eh, espectacular. Todo moi bonito, super bonito, eh realmente onde Moitas das persoas que habitualmente están no centro galego facendo as súas actividades poideron eh, enseñar o resto cales son as cousas que se fan eh, Evidentemente, todo focalizado en torno a temática deste de ano que es era... As ah, cantareiras eh, Reflexada en unhas pandereteras Claro E a verdade é que fixemos unha cousa que seguramente... Empezamos este año, pero nos llevará a posteriores a, a seguir, a, a seguir haciendo colaboración y que él pensaba que era posible hacer eh, que un coro, que un coro tradicional galego... Fose capaz de cantar e tocar con, con un grupo de pandereteiras E a verdade é que Si, sí, funcionou Fixemos tres pezas xuntos Pandereteiras, pandereteiras, claro. calego E a Coral Oixo da Terra fixeron tres pezas xuntas si verdade, tamén teño que decir Que o proceso tampouco foi sin sinxado claro, claro. Nos implicou Pois ponernos moito de acordos En tempos, en voces eh, eh, En ritmo eh, Pero conseguimos Fazer eh, tres tres pezas xuntos e a verdade que encantados e que seguramente esto xa se veía a quedar como unha tradición claro o Bindeiro Ano En algúns festivals, de algún xeito, continuaremos vale. esta colaboración porque foi superbonito. E ademais que xemos facer eh unha homenaxe a todas a todas as pandereiteiras do Centro Gallegu e eh tivemos exposta unha exposición do fotógrafo César Algora que nos fixo unas fotos maravillosas e fantásticas. Xuntamente pois eh con que estuvo con nos e que temos a honra estuvo con nos eh, Ramón Caride Ramón eh, face, exacto, facendo eh, unha presentación moi chula a súa visión sobre sobre a tradición e as mulleres de esa tradición oral que nos fascinou e que nos encantou e además aproveitamos para entregar o, o premio do terceiro certame de cartas de amor Odio, que este ano foi o ano máis concurrido de, de participantes e estamos encantados porque empezamos esta pequena tradición xa é o terceiro ano En este cerano realmente con su o número de participantes, es sobre todo na calidade dos participantes, que pode é un premio que pensamos sempre pensamos en toda esa xente que ve no Centro Galego a aprender, a aprender galego. galego. Girono, que que hai que, decir, que hai que decir, que hai que decir que o Centro Galego ten clases de, de, de, de galego precisamente os martes e os, os mércores, si. ¿no? Sí. O sea uh -huh. que pola tarde, de 6 a 8. Exactamente, eh, que Rodrigo, noso profe, un encanto de persoa eh, e un gran docente eh, Ese premio naceu pois, con un aliciente a todas as persoas que se chegan no centro galego A, a aprender galego Ajá. Pero este ano, de un xeito natural, eh, pois, ese premio eh, acabou nunha persoa que se dedica a escritura Entonces, ¿sabes? <risa> o Se complemento, ¿no? Cons sí, sí, cons claro. consolidación y complemento literario, ¿no? Efectivamente, efectivamente, pero que queremos queremos eh, pues eso, mantener este este certamen y este premio porque creemos que daría relevancia a una lengua que, que creemos que merece Perfecto. y por la que estamos y por la que estamos trabajando. Muy bien. Eh, e bueno, agora después... tenme que decir Como foi a semana pasada Como foi a fin de semana Que, que hubo presentación E houve asamblea tamén Si, sí, si, sí, si sí, eh, Pois pues, mía, tivemos unha semana A verdade que Despois das letras galegas Tivemos un par de concertos De, de, de coros magníficos eh, Onde tamén os dito a, a coral de Eh, a Coral Rosiñol de Tarrasa e veu o coro a Lira tamén espectacular o centro e eh, tivemos a presentación de, o sábado dun de, de libro sobre o Caminho de Santiago de Miquel Rodríguez que se chama de Miraclase y Prodíxicos a Camila San Jaume onde eh. nos explicou cosas moi interesantes a nivel histórico de aqueles sitios por los que transita o, o Caminho de Santiago e eh, que fixemos en colaboración coa Federación eh d'Amics de del Camí de Sant Jaume de Catalunya a Asociación d'Amics de del Camí de Sant Jaume de Barcelona de Hospitalet i de Terrassa. Molt bé. Un torno camiño de Santiago, pues además de camino, eh pues hay eh, cultura en forma de libros, así de cosia, de Sí, cando fixen o camiño, digo, digo unha curiosidade, cando fixen o camiño pois atopei moitísimos camiñantes, moitísimos peregrins que teñen, levaban tatuada a cuncha do, do peregrino. Mm -hmm. Sí, sí, sí, sí, no, sí. Na man ou, ou, ou no, no xeoño. E mm -hmm. sí, sí. a verdade é que hai moito... curiosidades, vamos. Sí, eu sempre digo que o camiño agora mesmo está de moda, mm. pero máis sana de esa moda, coido que as asociacións eh, que además están a facer unha labor eh, de Elibativa. atender os pelebrinos e eh, tamén de señalizar e difundir o camiño teñen unha labor moi, impor moi importante e un gran reto de convertir esa moda unha cousa que quede unha cousa que mm, pase e eh, uh, uh, uh. pece con moita forza porque eh, pues, instagramers eh, gamers sí un pouco máis famosa nas redes sociais que claro. fallo o camiño, desperta o interese pero seu, a súa hora que teñen agora mesmo é que esa moda o final acabe consolidándose de un xeito responsable o camiño sí, e, e, e, e como transitan as persoas por ese camiño eh, vou a presentar o libro despois eh, o domingo a asamblea eh, onde se renovaron cargos eh, todo, todo normal todo silico todo el año. Me ha aprobado estas tres propuestas e eh, eh, pareian. Continúa y continúa liderado por por Pilaránse. Continúa o equipo hasta que haido que hasta que os expertos nos permitan eh que tamén eh fantástico Unha eh, una cousa que eh todo está conduciendo galego eh que isto non é unha monarquía ni as sinus cargos eh, se poden perpetuar, quero decir esas cosas. ¿Les entende? que eh, estes mandatos de tres anos vale. eh, solamente podes ter dos mandatos de tres anos por un tanto hai certa regeneración democrática dentro da entidade que eu aplaudo eh, e bien. invito a, a facer o mesmo Voy a e axas os estatutos prevean Que, que haber una renovación. Los cargos no pueden estar vital de manera vitalicia en las entidades. Perfecto. Esa que falamos de fines de semana, hay que hablar ¿Sí? ya de la siguiente, ¿no? Que hace sí, hay fue un grande, con grande con grande, uh, aport, con grande aportación comunicativa eh, divulgativa y eh, eh, además de siete carcajadas. ¿no? Eh, Dame un segundito. Oh, sí, sí, sí. Eh nos ha tocado seis eh... Vas a grabar O podcast de final de tempada Lo bueno carallo bueno De Albert Montase, Alberto Montase Silvio Falcón sí. Eh Donde seguramente Os agarra Os agarra Os agarra Os agarra Incluso Puede Algún Seito <risas> de concurso Por el medio por Ajá eh, La grabación De podcast Do ano pasado De final de tempada Eh Una persona Eh Muy cercana a y a Silvio, Eh, choose sí. el eh, mi cortafeet tipo por su pai. Vaya. Entonces, entonces, vamos a hacer Sí, sí, sí, esta sí, sí. vez de que, que <ríe> mejoro de mi pai que me dice, sí. para ver quién era, quién hacía un millón mi cortafeet." Es... Él dice, "Amecito, si ¿tú crees que eh vas mejor un millón, mi mi cortafeet? Como un pai es por seguramente probaremos este sábado." Vale, vale. <ríe> O sea, concurso de, de, de, de, de catación, non, cata de, Exactamente. Catación. Exactamente. A... é sorpresa, sí. Sábado. El... Pero tamén uh -huh. acompañado dunha exposición. Si si si, é superimportante porque ademais eh, eh, un fotógrafo catalán César de Vigora, que está na vila que achecemos moita relación porque lle veciño da Rambla, este, bueno, entroui dos últimos do ano pasado, eh, foi a facer Eh, unha serie de fotografías eh, sobre todo focalizándose nunha familia que curiosamente é eh, es que a, a vida a veces sai eh, cousas fantásticas en eh, esas cousas fantásticas que sai a vida saen cousas maravillosas uh -huh. eh, en xulio do ano pasado eh, veo a banda de tocar centro, a centro galego bueno, unha gana, sí, sí. Eh, polo Santiago eh, unha das persoas que tocan a banda de Allariz Eh, e da familia Galvar unha das últimas familias que quedan, que fan eh, todo o traxe de cigarróns de berín, dende inicio até final dende a máscara de, de madeira Eso. e todo o traxe entónces eh, César, o fotógrafo, y esa, esa persoa da familia coincidiron no xantar de Santiago, a partir de aquí seguiron en comunicación e quedaron vale, Entonces vale. César, este ano eh, foi o entroido, e documentou eh, toda, todo o proceso de confección de un trash y una máscara, lu vale. cigarro lo xiring e eso está convertido en una exposición. Eh, que está que, está, que está no centro galego eh, que invitamos a todo o mundo a coñecer porque al final é una familia que eh vai todo o proceso artesán de da confección dos trashs. Sí. Eh toda esta todo este material eh evidentemente ímo lo poner a disposición da comunidade de galega e do de cultura galega porque creemos que as cousas, o patrimonio que temos que hai que que hai que sí, sí, sí, É precioso, además. con un valor incalculable porque porque dedicailles non solamente un tempo e espazo, sino además un, unha delicadeza especial na confección. Realmente sí, sí, sí, sí, sí, hai que saber como se confecciona, é importante, importante. Sí, sí, e da levaros pues, pois a familia al bar Cara continúan manteniendo una tradición que continúan facendo las máscaras amao eh y continúan eh haciendo trajes y eh, as máscaras algo importante en función de la personalidad de la persona que lleva claro, que define, claro, claro, claro. Eh, a máscara que tú llevas o que representa ten que estar modelada a la cosella de la persona que coleba eh todo eso pues consideramos que é algo que pense que, que difundir y sí. preservar teso. Sí, sí. Algúns heredana, eh, eh, eh bueno, hai eh, hai cousas curiosas importantísimas que que, que descubrir ahí. Ben, perfecto, convidados para para a exposición. e o Día seguinte, máis. Si sí, claro, claro, porque despois temos o 21 de, de xuño xuño, temos o festival das nosas grupos, o festival de brindos nosos grupos eh, despedido de de curso, dentro, ¿no? Onde temos baile, gaitas, Panteiretas, eh, coro, Eh, máis algún artista eh, que fai outras cousas que non son música tradicional pero que, teñe, pero que son socias ou socios do centro e eh, que ven a mozar, eh, que queren enseñamos a todos o, o, o, o que están a facer uh -huh. e despois xa marchamos ata o 28 de xuño 28, o 28 de xuño que é sábado a 6 tarde no centro galego encetamos eh, fin en galego Filme Filme Filme Filme en galego Si, si, si Temos eh, en colaboración coa Secretaría Xeral de Inmigración e Academia Galega do Audiovisual Participamos dentro do ciclo Mestre Mateo E entre o 28 de junho e finales de novembro Vamos mm. eh, proxectar 4 filmes e 4 documentais Empezades con un filme de carallada Digo, de, de, de, de risa, non? Algo... Empezamos, empezamos con unha comedia Que creo que vai divertir a todo mundo Claro que sí eh... Se entrevistei empezamos... aos ao seu, ao seus actores sí sí sí, sí. sí, sí, sí Empezamos con máis cuñados Un entroído criminal Ése que... Ése <risas> Ése É un chavadito de todo Claro, claro. Eh... Ademais Con coincide que en todo salado también tenemos exposición sobre el troido todo veo fantásticamente bien coincidencia coincidencia, ¿no? sí sí, sí, sí absolutamente muy, bien, eh, muy bueno, eso es el 28 de junio a, a 6 de la tarde ya que invito a todo el mundo que ya apeteja ver cine en galego que claro que pase un borrato rato con, con esta comedia eh, que as bebidas e os folcos de millo xa as poñemos nos para que todo realmente parezca unha sala de cine complemento e, perfecto o... vale e o 4 de xullo eh, antes de arrematarse as últimas actividades do gran a xoito da noite vais a proxectar a segunda a segunda, peli, a segunda película que é Honeymoon moi ben, tamén, tamén. e depois o 5 de xullo si que xa celebraremos o día de Galicia anticipadamente Santiago exactamente onde no tenemos concertos e despois eh, xantar despois eso que se acheguen a secretaría para, para recoller tickets e outras cousas e información seguro que, que ademais adiantarán cousas teño entendido, por menos a mín pues, teño entendido que algo haberá de celebración en Galicia non? pois pues seguramente xa tamén exactamente a ver sí cousa, sí, si, sí, si, sí. por eso, que hai que achegarse, que achegarse ao centro, pasar pola secretaría, que é importantísima, non? E pois outra cousa que hai que relembrar tamén é importantísimo que o Centro Galego sigue con moitísima actividades a partir de a partir de setembro xa, ¿no? Sí, porque a partir da segunda semana de setembro xa retomamos as, as, as clases de galego eh, os ensaios dos grupos de música tradicional, temos temos tamén xa Eh, Talleres de Comago o resto de películas do ciclo mestre Mato eh, te dous sor, dúas dou sorpresas moi importantes que aí non noche podo decir Pa vale. sorpresas moi importantes en forma de música tradicional ah, onde sí, pero, un porque... par de persoas moi sí. importante frangir o centro eh, si, pues, sí, moi importante todo eso porque, a ver, digo, digo eso porque uh, o centro segue a, a impartir clases os benres de, de pandeireta e de gaita É de canto coral os martes, o sea que, aparte das clases de, de galego que te dicen antes, e tamén, pois pues, non sei, a, a chegarse ao centro precisamente porque os, os horarios da administración son os ben restamente, mm -hmm. me parece que de 6 ah. a 7 non? Sí, sí, sí, pola tarde, sí. E entonces tendes previstas algunha actividade máis que vai a complementar todas estas que facemos, non? Efectivamente, xa despois cando volamos Pararemos durante o Braum, marcharemos a Galicia vale. Cargaremos picas en Galicia E despois xa de cara a setembro A medida setembro, xa retomamos As, as actividades Habituais mm. E iremos avanzando porque xa temos, xa temos Pechado, eh, pues pois eso Duas persoas moi importantes relacionadas A música tradicional que farán Unha visita ao centro vale. E máis a unha persoa destacada Eh, do ámbito das artes escénicas que tá, seguramente tamén aterrará polo centro galego <risas> Ay, caramba, que ven eso é es moi importante porque eh, nosotros, bueno, xa sabes que nosotros temos unha pequeniña uh, uh, uh, asociación bueno, digo Un, un teatro aficionados que chamamos a, a Anduriña e eh, que cada ano intentamos poñer en marcha algunha peza e este ano estamos indecisos pero seguro que tenemos algo máis. e se si ven esa persoa importante para, a, para apartar a súa visión teatral nosotros mm -hmm. estaremos aí xanchos a mm -hmm. por certo, que, que, que non me quería esquecer se si gravaste das tres pezas que, que, que fixaste o día das letras unha delas ou dúas A ver se as podemos poñer, emitímoslas na radio. Pois pues, eh, grabamos, tende que ver a, a calidade das grabacións, vale. pero o, coido que sí, que hai unha parte que que sí, que que sí que se pode, se pode compartir. Vale, pois pues entóns eu, se te digo, ofrécome para poder emitirla tanto nunha... nun dos nosos programas, nos dos programas que facemos, vale? Uh -huh. Pero a verdade é que foi, un, foi un, un, algo que empezamos e eh, que eh, a verdade é que pasamos, houve momentos en que pensábamos que non sairía, bueno, pois pues porque claro, o final eh, porque... que todos vayamos a unísono de unha coral e unha espandereteia, é, é moi complicado, pero a verdade é que o final, cando faz unha reflexión e fixemos sobre como había ido, a verdade é que decimos todos moi contentos porque a colaboración e como como nos axudábamos os pues, uns os con paxinación eh, eh, de, de voces co, coa co pandereta, si, coas panderetas, ¿no? Básicamente foi, foi unha experiencia pues, moi bonita. Muy por bonita. eso, por eso, eu quería quería ofreceryalo aos nosos espectantes, ¿no? Si, si, si é posible, ti se si, si tendes a grabación, ti mándamela e eh, eu digo lle o sou técnico, lle o noso técnico, seguro que que verás que Se hai que amañarle algún ruido Seguro que yo reguita Seguro vale. que sí vale. Bueno, Pilar mmm, Deseixo moitísimo éxito en todas estas Moitísimas gracias eh, Deseixo que, que, que En Galicia eh, Acabedes moitísima repercusión Nas intervencións que facades Por certo, habría que Zurrar da Levita Os de non sei, quizás a Secretaría de Migración, quizás a Xunta, a propia non sei, política lingüística para que fixeran o posible tendo en conta esa exposición que tendes con do, do entroido, que fixeran o posible para que tiveramos unha representatividade abondosa dos entroidos galeros Es decir, ofreceros ao terceiro ofrecer centro galego para decir as máscaras de Berín, de Laza, de Sinzo, de Vianado Bolo, de de, de de Maceda, de de de, de, de, de decir, todas esas son máscaras de da, bueno, o centro ten unha máscara de Vianado Bolo lei extraordinaria, ¿no? Sí, o fantasm. Bueno, pues todas esas de os digo, los mismos, todas estas esponialas aquí sería un feito eh, Berta, habría que proponer yo. Yo creo que, que, que sería perfecto podernos... Eh, se ¿Hay más visto, centro? Creo, creo que eh, esta segunda exposición sobre el entroído que, que nos fixemos, o el año pasado si se hace fixo, esta fue muy focalizada sobre un proceso de claro. elaboración de un trache que queríamos documentar para compartir con la comunidad de Calera ese proceso y para darle valor a familia y al bar, que, que, que son los claro. artesanos. ...que hay detrás de este proceso... ...pero cuando hay un interés... ...que puede haber un interés dentro de las ciudades por entender os proxectos de... Claro, de de carnaval, de todo, lo entroido que é galego, que é completamente sí. diferente do do, do do pasarrúa, digamos, non? Exactamente. Eses Exactamente. Entroidos, eses entroidos que que existe en Galicia, quizás xa non nos coñecen, aquí non creo que, que non, creo que non non teñen a suficiente eh, información. E entonces, o feito de de amosar cando menos as, as se mostrase que son carísimos, non? Pero se sí ias as, as, as máscaras deberían, no sé, al 14 o 15 por exemplo os des, o que un mero exemplo pediría cierta que que hiciera un poquino de esforzo, eh que deixara facer o posible para que, porque o centro galego de Barcelona é un centro neurálxico onde se pode onde se pode admirar toda parte da nosa cultura en todo o seu conjunto. Mm. Absolutamente, xa digo, e mm, non sé se topar as asociacións máis enamoradas de Entroido que que nós. <risas> que sí. xa a segunda exposición e seguramente haberá unha tercera vale. unha tercera o porque seguramente pues, atraparemos alguna cousa que queremos documentar pues, o gaia que de, de política lingüística e de, de, de secretaría xa de migración a ver se si son capaces de escoitar a proposta que ti eres unha armadanza, se, se, sempre faz un, un pequeno arg, argallar un pequeno documento e decir oi mira, este é a nosa proposta, a ver se si mandamos así. Vale. Sí. Sí, sí, sí, absolutamente Viquiño, e moitísimas gracias por a túa participación Moitos ricos, Julio e, Boas, boas, boas vacacións, seguro que en Galicia a toda a xente que nos escolta Eña. Gracias Hasta logo, até logo. Ah.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 amantes Prexuízos en cada instante